— Згоден, панове, сподіваюся, що взявши сотника Хмельницького на поруки, ви постараєтесь довести панові комісару та панові коронному хорунжому його невинність і зняти з нього будь-які підозри. — Ми поїдемо в Трахтимирів, — схопився з місця Бурляй. — Постараємось побувати скрізь, пане полковнику, і в Трахтимирові, і в Крилові, — запевнив Вишняк. Розкланявшись, бурля й вишняки токайчук вийшли з світлиці, а Кричевський, віддавши наказ вістовому звільнити Хмельницького, ще довго стояв перед розп'яттям, заклопотано тер спітніле чоло і шептав щось пересохлими вустами. Розділ тринадцятий. Біля брами. Богдана Хмельницького чекала багатоголоса людська юрма. Статичні козаки, старезні діди, чоловіки і парубки, молодиці і дівчата, здавалося, увесь Чигирин зібрався тут. «Батьку Богдане, добре, що вирвався з того пекла, дик би його не бачити!» Перекриваючи гомін, вигукнув, щорніли від часу, висушений палючим сонцем і студенними вітрами, вертливий дідок. Гаспеди, прокляті, бач на кого руку підняли? Кричав круглий, мовбодний козак. Ні, цього ми їм не подаруємо, гріх нам буде, коли відступимось. Все ми їх посадимо в темниці. Нахваляла жива молодиця, виглядаючи за козацьких спин. «Нема на них наливайка!» — лунало зі всіх боків. «Дай час, знайдеться!» — голос із натовпу звучав глухо і погрозливо. Йорба вирувала, як весня на повінь!» Хмельницький зупинився. До нього відразу ж кинулись Кривоніс, Вишняк, Бурляй, Токайчук. Максимко Яник. Обнімали, цілували, звідусіль тяглись десятки рук, лунали збуджені голоси. Батьку, ми з тобою, помстимося супостатам за наші кривди. Хай ночуваються вороги наші. Усі гуртом рушили вперед, а за ними пливло море бойночуби, голів, лиць, погрозливо піднятих угору рук. Біля двору Хмельницького зупинились. Богдан окинув поглядом розбурхане людське море і притулив руку до грудей. Низько кланяюсь вам, люди добрі, і щиро дякую, що не дали мене на поталу ворогам, вирвали з кіхтів хижих коршаків. Вік не забуду вашої ласки і допомоги. Він скинув шапку, Тричі уклонився присутнім. А тепер, прошу вас, розходьтесь по домівках, і не чиніть нічого такого, що правило б за чіпкою для наших недругів. Поки що сила у їхніх руках. Лізте на рожен необачно і нерозумно. Ще раз вам спасибі. Хмельницький повернувся і повагом пішов до ганку. За ним рушили Кривоніс, Вишняк, та Токайчук. Богдан запросив побратимів до Світлиці, а сам пройшов на жилу половину своєї господи, щоб заспокоїти синів і дочок. Через кілька хвилин він повернувся і, опустившись на лаву поряд з Максимом Кривоносом, запитав. — Що ж це змусило Кричевського відпустити мене? — Ми поручили за тебе, — відповів Вишняк. Опріч того, пообіцяли, що ти поїдеш до Шемберка і Конецпольського і виправдаєшся перед ними. — Я? — здивовано перепитав Хмельницький. — На поклін до ворогів своїх? — Ні, швидше вони лизатимуть порох з моїх чобіт, ніж я схилю перед ними голову. — Козача потилиця перед паном не хилиться. — сказав Максим Кривоніс. — Це правда, — Вишняк згідливо кивнув головою, — але ми мусили пообіцяти, а отже мусимо і сповнити обіцянку. — Гаразд, сповнимо, — сказав Хмельницький. — Затіяли ми велику справу, браття. Багато людей звелось на ноги, а ще більше ждуть тільки сигналу від нас. Відступати нікуди, та й пізно вже... Але щоб довести почати до кінця, потрібні інші умовини. Тут у нам намі дихнути вільно не дадуть. За кожним нашим кроком стежтимуть, до кожного слова прислухатимуться. І коли що помітять, а шило в мішку не втаїш, схоплять мене знову, це вже напевно. А там і за вас візьмуться, почнуть хапати одного за одним. — Не діждуть, — спалахнув Бурляй. — Я теж хочу, аби не діждали, — промовив Хмельницький. — Та все-таки. — А що, братці, може і таке статись? — озвався Кривоніс. — І тоді все, що ми роками виношували, знову піде прахом. Ми не повинні допустити цього. — Народ збуджений, як ніколи, — підвівся з лави Бурляй. — Якраз час починати. — Чи вірим? До ранку буде наш, за ним підуть Черкаси, потім інші міста, поки ворог оголтається, ми вже захопимо Київщину, тоді Брацлавщину, а ще за якийсь час і поділля вся Україна буде в наших руках. А конець польський зі своїми двома тисячами, а потуцький і калиновський, а ярема примружив оковишняк. А десятки залог по містах і містечках. Нікіндрати, устудив запал бурляє Хмельницький, ще рано. Не все ще зроблено з того, про що домовлялись.